ده هر قسم اسلامی کې سټو د ملاوي دو پتا یاد ساتي ايوب اسلامی کې سټ مرکز د قصه خواني بازار, بازار, بازار شاته خور خار, خار, خار, خار بسم الله الرحمن الرحيم حمیم الکتاب المبین ان ذکرنا القران رب العالمن و انه فیه من کتاب لدین العلیم حکیم ا فنظر بانکم ذکر سفانن كل من قام مصری به و كما من نبین تلولین و ما یتیم من نبین الله داربی استادون سن کې ترتیب کې پس شورا نه نزول کېمدا سړي ترتیباً درسلوی اختن انوزولاً درش پیتا او شعبه مقه دون صورتونو که بیان شه نو پودیه صورت که بل شعبه بیانی نو مشیقین اصل شعبه د توحید سرا آخر گیدا مشیقین وای منگای دید و جنران مدد کهو ناچه دن زیمه دار دی بلکه منگای دید و جنران مدد کهو که منگلا خلاص دقا سفاری شکید او د ای سفارش الله نو گر دا شبا پا آخر کے راوڑی دا زده ای جواب مکی سورتونی کے بیانوشو او دا د دا شبا توشوا کل جتا مسالہ بیانی نتابا نبدا طول شبا کی گئی اسم دا حال دے کل باوئی یرمو استا پا قبن رکیو تو در چال وقالو قلوبنا فی اکنت داوئی ذلو زمین پردو کی وسنګ واي موږ کولی یو پیدا پیدا کله با دا وي خوب میولیدو بابا راغله وقیذنا لهم قرانا داغې جواب ټوک کله واي چې دا کتاب تا جوړ کړې اضاګې جواب ها زمینی عربیه داو دا چراسو کله با دا وي یو بل کتاب نه جواب وکړه ورقد تنام موسی کتاب یو بل نو کله <کراب> بداوی دا خبر تکې پوښا چنه وکړي داغې جواب وکړه کدا لیکي و من قبلک الله العزيز الحکیم کله بداه کړه اس کړي عام کتابونه استا خلاف دي داغې جواب وکړه وما قرتکم فيه من شيء فحکم لله کله بداه کړه اس کړي عام ملل سا خلاف دي داغې جواب وکړه شرع لكم من ما وسابین غنم اللہ دا خوراکشی کی آغا چاند کے کانے پا کیوں گورے بوستے نا لرکے اور دورتے نا لرکے اولی زنانہ اگوری او نو کانے تے لرکی نو بے پچچ صف ہوئی صافی کی دا سے نو دا آغی سرا غبار لرشی ابوستے نا لرشی نو بیاشت دا خوراکشی او چے صاف نہیں نو آغا دا خوراک نہیں آغا سرے دا یہ مسئلہ اللہ کې دی چې اول لاسوي لاسوي چې کوم اعتراضونه د مشکانو ديانو دي هغه او دا صف کې د سنت په چای په اتباع محمد رسول الله صف کې نبې ایمان صاف شي د ایمان کې عام دا ایمان مفلوت کې ستاپه وروکي شوبات کې هغه لرکې متبسم لرکې تاسو قرآن مې معلوم آر څه د چې ازو فلینو راځو دی بل ما چې اخیته باندې بل خراب شي دی یو یې نه چان کا صاف کا جماعتو الله الخبيس مسالات قرآن بیانې نو صاف کي چنګي اغه خلک وغيرها کوي نو به زګورا خلاصيږي آی ديږي لري زنا مانه همت لګینې دنیاوي په دلشورش مې را لیدا یزا قويس راکي ځانم د ټولې نېکي د دنیا په تېرش مېرلې دا ول د ټول غاری ماخذ پیجن د غاری چې تاسو اځین ته قران خب تللې ندي صورت کې دا وې چې مونږه خلګي مداره رګنو نو غوایو نه کان بنديان دي دا ونګ رسول کی او ځې سوال پاتنه ور دي دا شوبه ذکره او ول دې شوبه نمک ګن شوبات شي موظم شوبه کله اولی زمانه نشورو ده کې ولی زمون سلا که کې په غلطه ای تفصیل کړي اول تاریخ دی کتاب کړي او مسالې ثابته دی بل د الله شاید د کتاب روغانه پر اصل کې مضمون رو پمانه دی شاید لکه قسم د قران به تور شاید ذکر کړی وي نو ورزول د قران لا په صاحب جبه جبه خان خازان په او تا دا قرآن په اصول 30 کې عمر کتاب له مفوض هغه دفتر علی کې نو ذا غادر کچته حکمت والا نور کتابونه دا کتاب نو ذا غادر کچته نو اړوند تاسو قرآن ذکر قرآن زربا بهر ابن عربی لیکلي دي ان زربا معنا وهل دي زربا معنا بیان دي زربا لكم مثلا پمانه د هوړو پمانه د بیان پمانه د اوختو زره به باهن نحات وی غره تاسو نه قران پرولو چې موږ شيکین تاسو موږ شيکین بیان نګو ینمو به ستا مهاکم موږ انبيار ام السلام را لیغو چې تاسو ماصله بیان کیه تاسو بیان کی علنت سن قران تی موسی کان اسره لريږي ما د امبيانو پرم بڼو کې بلکې امبيار زما قانون زما حکمت داړي چې امبيار عليهم ان دراغره دیتې پیغمبر مگر زه یعې پر ټوکی کوي دوخته دا قاعده اتواسوب بلهم قام طاغون طبي طبي بې مانو سیادت کړې چې موږ خپل پیغمبر پر ټوکی وکړ نو کله چتا سره د ټوت بر پوي دارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد داغه و رمای حقانی راضی نو هغه پرځو کې کای هلاکم و ذمت دینه نو لاس چرو کې بدشن کلاس به اچو انبیا ہوتا ایا وی نقصان دې تشه اتهرشه حالت دمونو په هونو ضرورتونه کې کې تازه غئی حالت لري اگر تاسو کې دینا چا پیرا کېږي د مونږ کې نو وای پیرا کېږي ارسه پیه کې دي او الله چې غزر دې نه کفارش اگر دې دې تاسو په دې کې لاره نو خامخاله رومي دا دین ته دنیا په لاره زه مقصد لا نو دا قرآن هم لا شګنه بدبخته په دې لاره هم لاشه او الله چې وري دبرنه وبو باندې اندازه د خلاي چیرې داغه په یل هر ساس کې هر ساس کې لاغه هم کې پنجاب کمنه دراو سره مال یو ځای دی بهداکان زادر سه بزرګن ملي کول چې موږ په را کې لیکو تاسو نو به تان هلي کل چې ولی الوی کلی شي بیا غد د دریاب شګي دونو پانی د باران ساس کېوشمی دا څنګه کیدل ولیک د باران د ساس کو پته ای دریاب د شوب پته ای ا دونه ده پانه دا پار سپی دا بیل چینل بي سری الله ای زمان دا دا دا زبر چتهشته الله ذات چیرې د برنه وو پاندا دي نو فوته کوم په دې سره کرے اوچ پورته کوي نه پورته کوي ادا وکړي زمين فری ته مراد غيا داویږي د اوکې شي اثبات تقامت بالتنسیل کړي زګر عقل نه بار دي الله ذات په راکې جوړې ټوله هغه د دې تازه د وکښټو د ټنګورونه আজি شویږي پاره نام نه باندې نعمتونه چا کړې دي خالق دې نعمتونه ما در کړې دي چې برابر شي په شاده باندې یاد کړې دي نعمتونه دې راته فوای مال دې مسخر کړو اتی کله چې برابر شي په باندې وايي پاک دی هغه د بلڅو مسخر نشته مسخر له لا شا یا الله دې یاو اللہ مسخر دے بل سکریشے آباد چه مسخری که تابدار کنون لڑا انو نو دل اللہ توان لڑن کی زمان توان نکی دا چه زو دیتا بے کم او کمزوریم پاتی کمزوریم خواه اللہ اگر نو لڑا کن او دخواه اعتاقد مقرنین مقرن وی متیق تا زpdo زروړنو الله په زروړكم امنګار تګر دي دي کی نوګور دو دی الله را د بندیانو د الله نه انسان اول دا غي بیماني په صورت کې د مشرکین او د منکرينو او بیمانای شوباظ ذکر کوي ویګور دو دی الله را د بندیانو د الله نه اژل جو څومره د الله نه پیدا اژن ان مانای نائب د قرآنای به ګورځو ا جزءن د قرآن پیدا لګیسال اسلامي د قرآن پیدا رہے. او جالو ګلمیر کفار ته د ای وګورځو خوایل رجو او جالو ټول مخرقات عرب عرب ولات مناتې ری بنی اسرائیل او حضرت عیسی اوذر علیه وسلم ری دی توله الله تعالی جس ګورځو ګورځول یقینا انسان ناشکر ده زرګند پیدا مې اندامونه ما درکړې دي اوبېمل نه پيرځي او نو دوی دا شینه چې پیراکړې دي الله ونيوالا دا دیمه بېماني د لوی فرشې ده الله نورې دي نورې مې ته غدا آیا نیورې ده الله دا شینه چې پیراکړې دي ځان خدای مخلق پیدا کو نو لنه اللہ واقس تے چه تاث و پرشتو تا دخوای لنه وای اگر ایک رو تاث اللہ مخلوق پیدا کرده نوچه سوک شیشه پیدا کی نوزان لتے بیتار دی کنا کس اخلی مانا دا داویگی دای یا نثبت کئی چه دا لا اولاد چھتے از دویم نثبت کئی چه دا اولادی لنه دی نظامن دی از دویم فرشتو تا لونوی نو دا مشتیک پا دی یو خبران سور نفسان مدی یو دا خدا اولاد رو کرد درمی خدا علی پا اولاد که ناقص اولاد نو نا فرشتو تا لونوی انو دا درمی کامی غلط کرد شهیدون خلقون حاضرون دی دا پیاج نو فرشتو که فرکتی اخرای ما پیدا کولی لنا مدعی دا آقای فرق لیده لیده چه دا لنا دی آده او شهیدو خلقون امیتخداونیسو اللہ آده شینا چه پیدا کری دی لنا آقای که تاخراب بزامنو اکل که زیر ورک میشی یاد زیتا فا آقای بایچی دی میرا بان باد شای بیان نام څلور غره ضربلکم خدای دې کوم بیانوی چې د خړل نشته کله ته زرهونکی چې لور نو برسې مغزله تک تور اړېډګي دې غام کله قرآن لبط غنی یوه ورځ زه یو الله له جود ګرځي دیو الله له نظر دی ځین فرشتو ته چه دا اخدایل چه سوائی نو که دا ذان لطابانیسو زیره او چه دستا مختور شی او بیغم جره آنسو چه دا اخو لوواله که دیشی یو نشعو خستاکولی شی نشعین شو خستاکول ینشعو چه طولی شی آنسو چه خستاکولی چه حسن پکالو بانده جو رولی شی پکالو که ویناوی جوڑا که ما حسن جوڑا کئی جامی ورطا خیواہ سوی از زیور رتوائی چوی یعنی خیست دنائی جوڑ دا چی دو قسم مخلوقات تے یو آغا دے ذاتن خیستہ پیدا دے چی آغا مذکر دے یو آغا ذاتن نقصانی پیدا دے خیست پکالو رازی حسن دا گئی علا کامل کی گئی چی زیور رتوائی نو مطلب دا آیت دا دے چکه کوم په حسن کې کم دینه دینه غماله ګرځوي ینه کوي حسن کې کمی دي د حسن د مذکر زیات دی او د جنکو حسن راضی په ځه وراته وکاله نو دا چا حسن ناقص نه نقص دی نو غماله ولادت ګرځوي ما نه دا دا بل سبا نارینه وای ز زان جنا نه ناکه څنګه خلقت ناګه زره خلقت ینه کې موږوري ایو به روان دي انسان پرګا دې روان کامل خلقت پیدا کرے کامل نتا ځان خزر کړي کو پور پیدا کار نه غواکره چې الګ پیدا دي تزان جنہ کړه پرګا دې روان سره وکړه هغې چې به ته غواړه دا خود حسن شي خسته شه لري زه یې ځکه استم منده سره قان ته وره سره سره ثاني ځکه استم وایو ته خسته نه خسته تا پیری کړې نه راتل و یو خبره کوم د ګناه زاټه کتل ناروا دی چونکه د غذر کې ګناه شوه لري نستا مختکت حذر دوران کار بلد عموما خدای وې چې دای کامل ما پیدا کوي او چې دای ني نه غنخصي نو تا دا څه خان جوړته روزګوار ورتا نو مهمه په ګناه پاتک مازه لازم دیانو کا دے حضرات تمام سولر خاناں تاں <تصفح> سر تصدق کارو تا وی ار سے یو شوڈ پریر دیر پار جلے خان جی لاخر کرے شوتے کا اکبر وزیر تویلوی ابیر بالتا یلا دام مولا مشم پور زما دا وزیر یو کار نکو رولڈ ریس اصل میں تھاں لگا پری کو ریو ٹھیک دا شون ان بادشاہ ورجه مخیو زیرو در مو زیرو ملا صاحب پس بادشاہ بیربلو هه به د ملاسک دا اسفخو خاندی شو دی ولا پکړ ملاقو جی جماعت سره دا کار کوي غلار د وزیر داس په لکای ترې کا نو ملادا اسفخو خاندی داوله امیاسه وله خاندی دا جی بیربل داس په یادغه کاری ایا پرګان دي او چرته تا ته نه لګای په نو او زیه دا راګایي دا څه کوي دي احسن چاپوی؟ احسن بیربالاز بی پوری احسن باعت کاریدنر زدم او صورت کو لکیاریشی او قاندازان پوری بیربالاز پی احسن بیربالاز فاسق مریان وقتا این مالا فاسق در آدی لون قرآن کرام اصلا رسطرا چا اللہ او اجنر چلے اگتان ملحق بات دے تاہ سان کا الاو خان نور پر از ته الله فرمای اوسو کناقص الخلق فی او دایې حزن و کالور ادي هغه دم او را کړي شي یو وو او فل غیر مبین وو او دغه ناقص الخلق تاخذ است سابید دغه زیخذ نه کې جن نه کړي اده پیغمبر کې پیغمبر دې کو خدا چه حیاناکی کاملی ناغکا سرکتا کی اگه برا پکلا رکی او چه کل آغا کچر اگه ناغد اگه سرکتا کی زیده کچر جان وی کچر جان لاسی ناغی خبری کئی او چه کامل خدی نصب داری ناغ سرکتا کی تکنسال اسلام سره کلام کلو حت تایوس در او غوناه شیخون کبیر هغه نن خبرې کړي حاجی کچر جاني نداه سي نهغه نه خبرې کړي هاي دوسی او ورته دی فرشتي اوا چې لا باندې نه جنځای نو حاضر دی د پیراشتا دم پر یورا دا کټاله بیان شي نه ته په خپای نه خدای وای مالوي دیم راست خلقت چراغی حسن فکالو را دی نماله کرده درین آغا سو چی آغا پا بیان کے خیسام جاگر املا دلده چی بیانو بیانی غیر مبین نا انیسی سرگنون کے خوال خبر اصافنی چی گوله درین صلوان را دو دی فرشتی آغا چی غد اللہ من یعنی جینا کئی صلوان را دی یال لوگ اپیزم اشای تو خلقم حاضر ود دی پیرایشتہ او فضیلت 15 عمر بیان ادین وای تا پوزشی دایو اعتراض لاړ جقوانایبان مقرر کړی دی او فرشتې دل لازم ندی مې قران داغه تجزیه وکړه درات لګ لګ راځي کو آیا وځی درا راستید او 2 متر راځي یای اعتراض الله عنایت دی دیم <مش> اعتراض د خوادونه او اوس درې اوس د درې مشوبه دا وايي دی کړه دا مروان بادشاہ منو <مش> نوړه مذكرې عبادت نه هم من بدایله د عبادت وجود نو کړي د عبادت د ایجادی مینا کون اضا سره پشان د مینې د یو مین د شاوت هغه جائز ده چې حلال وي ایو مین د قایت توب ده که څنګه خدای پاره سه پوره निजामه پریم پوره دې ترینه ته راي تو وي ادته عبادت وي یو غختل دي سباب ودلاندی چې بندیان یو نوغاری جاج دي ایا غختل د خی تو دي چې دا سزا شته چې عزت غارم ناغه پلاس کی دي دی دې ته غختل د خی تو نه بابا پلاس کی ولد او کل د بابا پلاس کی وی صحت او تبا لرکل، مرض لرکل، دیتا اختل دخواهی توب ای درائم خوف، یا خوف دی زایری اصباب و نمار لرم دشمن دیتا خوف تحت الاسباب ای آیا او خوف دخواهی توب دی لکا بغیر دا اصباب و نتکرار کل لکا مشرکانو ای کربا دربانی واری نو عبدنا هم عبادت رالی مون کرده دا میره بان باد شا نو مون با دین نورا مدد کری. مون با دین نور ریدی من باندې نو غوhti اباده دے ایم به دې عبادت جامع دے لفظ دې ټوله نيسته دې لرا پ دې باندې دلی پ دې سللې چفار زده یو رات ويقولون سوره فرع اوای لکه سوره انام کمت شو زمين پلار نکلا کار کړو کله زمين الله تعالی رضانه هم موږه کار نو کړې دانګه دې سورته نام مګنی درتاوړې یو رات ما اون به من منلم نيشته دیلرا په دې باندې د غو الله دلیل نيشته دیل په دې خپل خبره سره دلیل دې دې مگر ارکل ورکونکی دو درو جن دعا ورکړنی دې دي کتاب دینا پوخا استاپلار تا کتاب ورکړې لې رمضان ته پردای کیدی پا کتاب مونغولل گئی یو شما یعلو العبادی جزءه دمه شما فرشتې د الله لونه دي دمه شما د خوای رضا کنه نه مو شرک نکوه دا غنی شوږي صلوات دا صلوات شباږه دې دروندې بلکې وای په جواب کې مومندریو مشران په توری کې همون داقای پا په لارمون دنکیو دا صلو رو ما شو بادا مون مشران پا یو دین مندره و دی ناقای جسرکری دی مون آغشان تکو داونگینی دا, دا دیگر مون پا خواستانا اسکلی کاراون که مگر ویدی مطرخیانو مالدارو سرکشو جواب شو رو شو سن دا چه مون پلار نکو پا یو طریقه مندره و مون پاگیوانیو جواب شو رو همیشه همیشه دیماز دارو مندلی مومو شران فیو طریقه بانده از امو پاغی لارو بانده لارو پتر یقو بانده دیشویو هدایت منده دیشویو دا خبره همیشه در جواب دا اعتراض چی کوئی دا جواب چی کوئی دا رسر کرشو خبره دا یا جواب تا سرد شر کرشو خبری کوئی سرد سباک سره نا ناکسر اموارو مولادن که جوابونی گن خیلیو ادلتم إلا قلم مترف ہوا دا یو قال قلم دی اوه پیغمبر اگر جرا علم تا او تا وزات دا تا وی چې مونږه پاوې تا د مشران د ستا سو خبره د سرکجو خبره را اودان بیا خبره تاسو پری خو دا قال بیا اعتراض وکم مونږه پواشي باندې چې تاسو د منو یو موږ د پلان لري کته ریښه چې کوم بیان کوی موږ نه منو موږ دغه نو ساده دینان او غوړه انجام دروځو نو تاسو مکذبین یې خوایب تاسو نه بدلوافي وایس قال ابراهیم د مخکینی اعتراض جواب دی انا وجدنا ابانا دا انا وجدنا ابانا تابعدارو مېلوه اذریشتم کې او انا وجدنا ابا دریشتم کې مکملدارو مېنه دغه دې جواب کوي حاصل دراتن کې هیڅ نه دی تاسو د مشرانو طریقې مڼي که تاسو مونږه شرانو طریقې مڼي دا دې جواب په تور تسلیم ټیک دی د مشرانو طریقې خدامونږه وایي خو مشرانو کوي د بنی اسرائیل او د عربو نکله ابراهيم عليه السلام نو که تاسو مونږه شرانو مڼي نی ابراهيم څنګه په مشرانو فیصله کړو تاسو یې مونږه شرانو نو راغلي مشران د پخولو مشرده ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام چې بيد الله نبل مرامن دبل چا عبادت وکي یو جواب دا حضرت موسی عليه السلام ذکر کوي تاسو هم شران مني نو مشران د بل سایلو حضرت موسی وغاروني دا کتاب راوخلی ګه نسارا قطا هم شران مني عيسى عليه السلام ویني ان الله ربي و ربكم فادجو اداس و مشران منئی، نو مشر دی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذا مشرانو باندی کیوں، ستا مشران, کیو. مشران او کسر قیرسے، نو زمین مشر دی ادم علیہ السلام آغا اللہ تعالی دی خودبل مشر ساشتے شیطان رائی دی شیطان المسیع کپو مشرانو یوائی، نو زمین مشرانو یلی دی لپیغمبرنا کلو محدثتن بیدا هر نو تی ری کا دین کې بدعت دی, ہوئی دی. طریقہ نئے دا. نماتے پیغمبر او ری دي صحابه وی دي استاغه طریقه نه دی کدا زړی منکول ماته وخا چې پیغمبر یا ځل دایره ز سالو سات کړی دا صحابه کړی دا. دا پیغمبر د سنتونو په پاس څری یا ځل یا خلفا او یا صحابه مخ را ګورونې ا دواي کړی دا مشال دې په سلوک د زيرا توګه کینو مطلب دی اول قرته شو مکمل اوس به تور تسلیم ټیک د مشران خبره منه یاد کا چې ویلی ابراهيم عليه السلام پلا قوم ته ربي داویم داوچانا چې رحمت کوي به دا لنا تعبودل د عبادت کوي عبادت جز جز یو د جز دی عبادت رمضان کول یو دن اند یو دن مسر او یو ده استنصار یوه د مدد ا یوه د استمداد مدد په ظاهری اسباب کې استعمالیږي و ان استن سلوک او کله د نصر م مطلب باغیز اسباب او ومن نصر الا من عند الله العزیز الحکیم بیا نصرته د اسباب او غیب سره کوي ا یوه د دې انجام فتا ور کول، کار کول دا لا لا لاسکي نفي کوي اغنجام تعاون زيري کول شي خوغه اثر کار پورا کول دا لا لا لاسکي نو ابراهيم چله دا ویلو چې کار کولی شي بلدا مدد کوم مننه دې غره نه اچانا چې مدد رحمت کوی تاسو تفریاد اوږي کوی توله د عبادت کس کوم مګر هغه چې پیل کړی ما له نو ماله کوي او ورته الله دې کریمي لرا کلمه باقی پنس الله کي دا نه پاس دا نه څومره خبره کوله چې عبادت به د الله نه جایز دي هغه تا چې واز خو عبادت دي دا تا چې غواړي نو دا وخت له غیبتوب دي وخت له بنده داس پاپو دلاندي الله دا کيمان دا نه سر کې دا نو کتازو پا مشرعان ووائی نوزاری مشرق گولو بلکہ ایفادا مولکرات ایک کسانو تا اپراران زیتا چراوی دیتا بیان حق ارسول سرگردن دی سورتان عام کے ماخیدی دلوشت تو دیس ورکم دائر آئیشو بات دی اوائی دیتا بر اتراز اولی نادر نشو تا قرآن پیاسوری باندیت رزی کلنان لوئیت سمانا کدا کتاب حق وائی نو پا مطابر براغر دیتا اسم که دا منصبی رشتی آوے، نا دا مولا سبکروا، دا کار تکھنٹی پانڈای وی، آخون سبکروا، دا لوئے پڑھکے پسرو، سکامونت سبکروا، ڈوڑی کتاب ریلو روڑ، منتقه بیلو، پلانی مولا بکروا، جواب، اونسو گوئی، که دا قرآن دا مطلب وی، دا فاهم وی، نوغالی مولا بیان کرو، لگسو جا پخواه وی، د قران زاخريدل دل پريشي بهشو دويشي مهرباني دره د قران غاليګل مهرباني ده او د قران پويدل مهرباني ده نو دا, دا مهرباني الله هغه چا ته ورګي چي خوير ده شي مونږه سره پمنې کی جون د متبر تو لا جون چا ور کړو په جن دنیا کې پر دګرينګ بازه په وازو پر راجو ديل پاره د عقب مونږ د پر پر دګريوي چي احسانو منی دغلای شکریا ده کی نو پزای داریم پورته دل پاړه چې ییزی بازی بازله پټو کې انعام دربان دی خدای او نو انعام دل کو چې انکار کړې د قرآن جماعت به راځي کنه نام دې پاړوي چې د خدای زیات منقاد شه او مهرباني زراфта وردا ای نه چې غونډي رحمت فام د قران د قران فام غره لغې مال نه چې غونډي اوله کچړنی دا خبره چې شیبه خلک ټوله یو د وایي د محبت تمان نه ځکه انسان زماد دوجنه مایلی جسم د موذیریت څنګه کوم مو لا زړه برستان راکې واه استا ایمان یې لا برستانې های برستان شخص برستانې په برستانې دی ایمان وار یا برستانې برستانې کې پټیا یا ادم تا یې لا برستان ور تا یې خیمه خیمه خیمه شوی ها را خیمه که پروسی ها خیمه دی نصیب شوی تا دیگ پارا کچره نوی چه خلک بشی تو لی او تو بی دی نای دین دو دی نا نو گرزولی با مون آچا لگا چه انکار که دیمی ربان بادشا گرزولی با مونگا دا پارا دا کرو گذی چه نو اپو آئی نندر پای پتاکی هااااااااااااااااااااا <تصف> ځکه یې پاغه باندې دا بون کور د سپینو ورکره اره پاغه د کونوې دروازه د سپینو ا کټونو په کټونو سپینو چې پدې تکه لاګي وځو او دا بټون ورکړو د سره د سره سپې خو زما ما مخروت بازی کم و نه دمال دوه جنو بیجینه وشي نو زه پکا درو کوم پا کدل کې به معنی شي بل اتلې من سره یو ریډر سانو کوم تاسو یې شی سانو کوم په لکرو په کې غوی خړې یو مو دې د 300000 لکرو په اړه بول کال په منځورو دروي د سرور دې 600000 په خبر کې باندې واوسي دغه ګانو نازم انورم دا په جیپور کې سواري دي دا ورتا په سروار اثل امریکېنا د خپل یو اړیتنی چې موږ سره تاسو په شریتیارو نو تا دا نه د موږ تا هون کې دا نه وي چې دا بیمانو زموږ حق دی د یو د خو نه برسه راکړه دا او دا یې راکړه برسه راکړه الله اجازه ما حکمت نږي دا ټول مغرڅه کړه دنیا او آخرت رزقات پاره نو تکیانه ده و میا شو ا تاسو چې وایي دا, دا, دا لازم کتاب نو قران کوم په دمان شیطان نظر دمرګي د قراءت کتاب کتاب نه واو مساله یو څه بیان نکره او د قراءت کتاب حکم نه اتر دمال کوو د مال دوه یې زکۍ ته دوه شو او منکر با ایمان زندگی در دنیا در محبتن سباشه دنیا و را کنید بخوادی کتاب نا که واولی مزه اقبان شیطان مقاک کن داب باب دی عشو یاو دادین عشر رجلو ازا از لما بسرودی عشر رجل آو خوای که پسترگو تیاری عشی ما خواهم منگر تا شمکور وایو دا باب د عشا یاکی نه دی صبحو ل عشا لمن عاشو ان ذکر الرحمن اا سو کیږي شه د الله کتاب شمکور شه د فرای کتاب شمکور شه د کتاب او دلته کې شمکور ته دغه مراد ده نو سمانه ده شو آزو کنا پوژو د الله په کتاب ځان پونک او میاشو ان ذکر چې بصیرت ختم د کتاب بصیرت اوږد لاړ د الله د کتابنه په د الله د ان ذکر رحمن چې اوږد بصیرت تزر د الله د نوکر شه فدمن شیطان شیطان ورته سسيتي دا ورته گزارتو لوګينه محمد شي شمال بز لاشي دا يا شو منا وکاس او کل دا باب بیا شون آشا يا باب دلان اکل دا باب ووي راي آشا يا نو يا شو هغه سويته نظر وي خو نظر زشم کور کوي دات نظر کې نظر د شم کوست یعنی روح قوتي خدای نېږه معنا دا او شو انک رامان او چات جن روح کو کتاب یعنی ثوا درې مور کړو خدای نېږه یو لکه دو بابوی یود اما او طعام اما اتوي چلوږي او طعام اتوي چې ځانې په روډون وینه د معنی ووکه یعنی زه دې وکم نو کله چې دې آچا چې ځان نه وکړي د الله دی کتاب خو په پویډه خو بیا نه وکست لومبه با لومبه معنا دا هغه را چې ځان نه پويي دا نه هغه چې او او بیا نه وکست دا یينه چې اqli نو زنه ورزور د الله دی کتاب فهمه ا چې واوی نه دا خو په خو ځاني لږه په زور راځم کی ګار ګمغه خاطر طالبان یو طالب نو مو ته روټی کټ واخلې نه ځنه نو موږ ورته تی تی راځي بگو راشي نو موږ سره شرمه وته سمانه خاصي ما موږ شرمه نه ما پرستیشن با دونی سی اما با بابو سی عبداللہ سنونی سی اخفل و اینوال کی تا سوان اخواسی موگی جا رسب مونگا تلالی کینا سی دی عرب اوسرا ریش دی سی چا مونگا غرسرا بدنا مشو را لو پجا انگیری کو دیدو پجا انگیری کو دیدو نموی علی کو ضرم کو دیگئی دو اولی سی دنی کی نو بیع پکرار موگی سنگر دیدو اگر کو دیدو او بابو او دارو جو پا بابو نیگوارا گئی چوارا گئی؟ بابو او دیلاو که بابو او دیده اگاو او تای سگو ری کنا دیر او تاوی کذرون نیمت خرون نی کنا تاالا او خراستر گی در کلی دی او دای زماغون دیکا اگاو اپی جی سی فیره مکو لازنی بعد تانگیو او الہ تایی اگاو کل اپی جی سی پچکم دائی تذیب مولورتا گوز مولا رالو ما توای دا اکل پکاری اکل اکل اصطاد اولنے بحق لغنیم زر دا اللہ صلی اللہ علی ونیولم آتا انگیتا را ہوتم پیسے ورگ لے دکان خونے مخی اکل پکار دا اکل مولای نسنی چی جی ترا تشبه کتاب پویے گئی زانم کتاب پویی لپا کتاب کو نفوئے گا مخواه اکر لاکر ایسا ومئی آشو زان پا زورنکو آسو که زان اونکو دالا کتاب نو قرر کنون پا ده شیطان دا غب بایمان که پا مسلخه پوئی لیکن زان پا زورنکو آسفر دنیا فاوی رو کرین ان المرء الا تسال غسل عالقرینی و ملمنین وی زه سوینه تاسو نو کومه ویته وګورم فکل قرین بالمقارن تقتدي هر مرګري د مغري په خوير واني وان كان ذا خيرن نیکو نو دا نیک سره دي وان كان ذا شرر فجانب ته تهدي اګمرګري بدو نزانته نه بیر کا فورو قرین ادا شیتنن اړي دي لرا دالوي کتاب اګومان کي دي چمنګي لار مندي دا لازم کتاب عامنه واره نوکي اعتراضونه زموږ شي کو 20 نمبر شروع کوم ټول ورځونه کوم د طریقاره خو دغه صورت یو شان ته بل بل شان ته ونه دغه دامه تمیز دامه په دیو طریقاره په ګان طریقې صورت شي چه صورت کې سوکې نو منکرين په مګکې مو او په مدینه کې مو داغه سوس بې ایمان هر جماعت کې نو قران دا دولت کی اختیار کړی دي مسلې بیان کی د بافر کې ذکر کی اده ای اړي دې لاره سېډاره اګمان کوي چې مو وپېړایتو لرو دیم ځان ته یې قابلیت د قابلیت د کور د دین پرې غو یو سو پیسې یې سره کړی امام نه چيږه سره ک بلاتي سره کړ هتاکه چې را چینت نوایبا هاي چې په من جمع واستکه دروازه د مسجد مغرب تاسلی تقریبا دل کاوے لکه څنګه چې هغه نیوځي کی چې ظالم تاسو رنه نو بد دی مرګ لري افاده بون نصی قیامت کې دغه دوستی دغه عمل زکه چې تاسو ظلم کې اوهې پاداظ ویښیک نبی رسول الله صلي نو تاوره پونتا یادار ووځې روان تا آزو چې بد ظالم وي توره حسرت کې تا په لا مسله بیان تا ده یې نه لا نو کچری بو د موتا نه بدلاو ته کیو تسلی کستا پجن عذاب ورنکم رسوبې ذریعہ کم یالو نتا تا عذاب تیم دې سره رسکره نمون په دې باندې پدات وی پات دنیا کې دو شرم آخر کیو نمنګلو لا ګوتو پاری کیتا تا تایلی شی دی یقیمنت پلاوی کې ت د دای شوبات په سمدا دا ګند شوبات تمخ کتیر شو کلاوی ای جز دوزدی کله وای فرشتي نه کوي کله وای دا لالونه دي کله وای نو دا پلان کې په طریقې کوي کله وای تجازو غري دا کتاب مشربلونه نشکره تکړه شا دا کتاب دغه شوبات وکړي او ته نرم نشې دا نه ته نرم نشې دا کتاب پنګ ساس دادقوم اگر زه ته تاسو ته په پوزیشن ولتوس انو نه یو مېذنا نه نه دې اتا جنوا تپوږي دامن په قران کې قران راغله او نو تا په عمل سن کړو توس ادونه ان عمل به قران تا نو تپو اس کولی شي چې بای ته په مسلې څنګه عمل کړو تعالی هغه په سو کړو کینو سره اندات کې وس ال ردهږي کدي وي مونږ پلا دی کپسیو اتاپو ته دا چانا چې د ګرین پوښتان بیا وزرلم بې دمیربان بادشاہ مددګاران حیات روه چې داغي بندګی شه دا هغه مونږ د پلارمی په تری تایو نو تاسو څنګه په خوانوم بیا ته نه دا ویلی چې تاسو درګاو ني شي او بغیر دالانه بل موږ درګاو ني شي دلیل خو غه کنه کوس بیار رب علی قدر صلنا رب دکو بنی سایلو مشرعان ما نئی لگرمی موسیٰ فلقون او درہ فرعان او دلے لیتا نوی فرعان اوی موسیٰ علی اسلام فرعان تا ذا تازم در ابن مخلوقات ذا اللہ را لگرم موسیٰ می را لگرم او دا اللہ فرمائی مارا لگرم امی بودنی ذما او فرعان تین نار کلا چرای دیته د مون پپونو سره نغا فرونیان د دې کوونو د مون نه غی دین کی دالا سو کوم دی دالا سمه سره او یان شګوله انو موجزا مگر دا بلوه د مې پلنا خپلنا پزان نه دی کی نو یو ایرو دا ریلوسی بته ی موجزا آیت هغه موجزا هغه آزاد چې کلا بلاغی او ټولی ویني او کلمه ارزګی تیندخان ګټه کې مونږی کې او کلمه پارځی کوم لکو آیت مفصلات کوم د شېدی سورۃ عراف کې مونږ ته یو آزاد دی ته خو نه غواړم د مخینه لرو خدای به بیا ماته د پاکستان صدر یو جتی کول یو اقرار دی لرکی مطلب په قرار دا بې معنی بنگاله دغونو تباکو نو غایلر کنه ازم الدین نوبله مقرال ک وره دالنګ یو غدې د لوی ځنه یې حرامي بولا نامه خدای دې درکې اځمن ورثه نو خای غلر ک نوبله په مصالحت کې اسکندر مرزا ا او بېمان چې راغپلار نیکه غدای کړوا او اسلامي سلطنت ته تبا کړه او دنګې دان سلطان دې پښای رحمت الله علی وزیرو اغه جاتو میدان سره میدان نشوراته دې لږدو نکب بې ایمان صادق اغه سره ساز بازوک اغانیس فوجراستان څنګه جعفر بنگال کی بیمانی کړوا مسکنر مرزا د صادق نوڅه جعفر ز بنگال او صادق ز دکن ننګی مان ننګی دین ننګی وطن جعفر ز او صادق ز دکن ننگی ایمان ننگی دین ننگی وطن شرم اد ایمان با شرم اد وطنو ملکی طل تباہ کن نو دا اغن و مرزا حرامی نو دا ملکی دل کن د دوی اخدای دا عذاب لرکی دا خلیلوی عذاب دے نو خدای غلرک نویو پی مسلط کن نو دول اس کالا مرشاللہ و چگه والی چی اخدای مرشاللہ پور دکے مرشاللہ پور دکے نمولیانو باتوان یو این باید پاس یحیام اصلاک کن اگل نمی خرست کن ملک منگاری خرست کن اگر دید علم کن نتباکو دید قرائل رکی نمودیان اگر دا مجاعد با دا اگر کن باچو علماء و فتوه انا دا بایمان فاسق دهری دید مکوی وره اگر مودیان دا اگر دین فروش دا جمعیت مشران اگر اگر او تو نور نو بټې په مصالحت نو چرې کړې بیا چې چرې کړې ان بیا کار وکړ نو بیا یو شولتوقاله یی زالمنه نو اوس بیا په مصالحه لکی نو اوس بیا ملت دلای دمر کو چې به مضلکو ابلہ قدمه کې تال شروع شي د بغا پاکستان حالت ته مولوی دین دی حالی قوانين عیب یاره احنا ملاس اشپیتو د روپایو آغستے رئے نو خل کو تاہو در دیر پارا بنگی جد جاد یا نو خل کے د کھو پا در ارز و پول نفو زی او غائلی قوانین اللہ چل رکول نرے کھو پا دیر اقل جد جاد توی خل یو ذل دین دین دین لے خرص کھو ہر دین خرصی دین نو معاقلی آو دین خرص کی او امون شریعت ق کې دې دی خپل شهري تا وله خپل کور سایه تا دا دیشه کېږي اجه په کور سایه کې نه به دین نی یو عذاب مگر دا بله زمي سره دی کې او نه و دایره دا دیل عذاب چې خامغه واپس شي نو به دې ای جادو کرا ظاهر عالم ته وای ای ماهرہ هوا په زبردا یو چې وعده کړی تا سره تاسو یې وعده کړو کې توبو کې موږ توبه دا یو پایتانینی توبو خو ان یو دا د لشی نو چلې پک ما دینا دا ناګای دی پما تو یو سر بلونکره نمبر وای کینو رب قديم دلته دا زکاتونه ټوله ټوله چې کم مصرف دی غلې نور کای اګه کم مصرف نه لې یودین دا بیا له کارای کیه یا دراو دا کی په لکه یارم دل اور کی چې دا ریته تعریف کیده سره حکومت تعریف کی اسلامي حکومت دی ناغل اور کی احتياجر او یاغ چې کله د دین کار کی غنغه ته ګوینه دا زکات ویشي دې لم دې او وی دی یا جادو کرا او امرنا درب ما تصودای چواله کر تا در اننا لم هتدون دا بیانو انگلیز پر ای ملک مصالتو احنا مولیانو لای وزیفه مقرر کره وزیفه سواح لیمان سیب دا جیداد ما دیا مآخر نا غصو کون تی دا کو او تالا ماجب پاکستان جو شو احنا بیا ظالم وزیر قیم وزیفه مقرر کر مولیانو لای اغی تعریف کو نو دا اگه نباد بل آگه نو آگه اتعریف کن دا باتو دو مانا علا نو آگه وزیف مقرر کن نو زیار آگه نغمود دیان را مقرر کن و من دعو آئیو کرا طول جورو میں تیرے دا دا انگلیز دور ان تیر شعر ادام طور شعر کتاب و خیقن چا وزیفہ خوڑا لی چا دا حکومت پیس اغسط دی دا خدا آر جاو که برسر اقتدار شی نو آگه دی پېښه راغله دوی تعریف کوي موږ په خلاف کوم ځای قرارداد او قاېداري د جریې وکړه مې نه کوو لاور چې هغه موجوديانه وي چې موجودي سي د سنتريب پن کی چکمته اړیکو د قاضي نه خلاف موجودي بنده د پنځه سزاهات نیول هغه پدې تحریک کیول شو مشروع ما مشپاتی آره دا نمائیون دشمار دی دا خبر خطا سواله کوی چه زجاج اغا فیصله شایشی مینی دا مدیدی پانسای اغا فیصله دا اغا آره پاقی که دا مدیدی بیان داده چه زغلام احمد تا کافر نو دا اغا صاف الفاظ دی زغازی امیز کافر نوان ناغن که چرپدی پانسی که دی ما خدا بیان کرده دویم دا جذکی کم بیان وکړ او فیصله شایع وکړ ما غداوی چې ما تا دا ثابت شوه چې د حکومت تخت ورو ټکوله او شری تیار کړو دوځنه دلته سزا ده پنځه یې کوم او خدا فیصله وکړه اول تا تا د بار پنځو اگر دمافیده هیڅ دمافي وانه زاهر کتاب کاپ ته و دوه وای مولوی چې بیان دے داغت صاف طول علماء و بیان دے سندرپن کے گرفتار شیخم دی کہ منگا قادینی تا کافر ہوئی دے ریبیل جماعت شیخ بغیر دمجلی نے چاگز آنے دی چیزنو موتا کافر ادھئی در اغشائی کئی نضایت مطلب دا کہ کل ما عذاب راو سرے نضا عذاب پوک کے دای چق اخکلی بھی فرم ما کشفنا اون من عذاب کل قوم نه نه دا نه ماتم کی اعلان کو فرون قوم کی نو اپم نشته مال سلطنت مسر ادا ولې رواني دي د باور د متا سنوي نه سور له قذر دانه یا دا وومین چې دې دلیل اقریم نه کې بیان کیه چې تا مرګی یو نيشه مطلب دانه چی په لکه او جابه کې لوقناته فاصینه اغه قران کې ویل شوی دی چې مڅ کې شي چې اغه موسی عليه السلام ویل چې الله آزمایبه نشې دي واهلو لوګ دسمل لسانی نو الله او ما پتاه احسان کو نهسان دا ما چلو نه پات شو لای وی مطلب دا دی من کر رازی د ما جماعت دلته خبر کې ځسې ځان خپل مګور کړم نه څوارې فاوني جما دلی ترازی بیان کئ اړو مرګې نشته نوري اور نور زوري جو په د باندې باوغان کده د خدای پیغمبر وي نو خدای بدل موټر بنګلي اور کړي اثرتن باوغان کانګل یارا چې دغه فرشته جوړې جوړتي نو سپکی کله خپل کمپنی رابرو فاسته قفا کر جری بوته چې قوات موږ فضل کړي د مال پکا سرت خلق به وک وک نو کونسن د مال فوجي اثر جو وان شي رومانو خلکو دګرون ونه کم گمبات کار هر کله چې غوسه کماله لا کله کله الله نسبت عمل د بندزان ته کوي ورخه خو موسی علی السلام خو د موسی هغه خزان الله ځان ته نسبت کوي تشریفا لوم نسبت ته د غیر ځان ته کون تشریفا لوم دیتو غوسه موسی کړه غمن کړه نو بدلنه سدینه ټوک نکړه نو موږ دل دمشران اسی مثال دروستنو ولم ما زریبا خلق زای تعلق صورت انبیا سره دنه دا ما سبق سره دی چې ار کلا بیان وشو چې په خوانو انبیا رسول الله رات کړل معرب مثالوی چې د عیسا اسلام کې ابن الله دا دیمه په کلام سره دی ار کلا چې بیان کې سید مریم مثال کې ناگاقونسا منود دے بیاننا یسدون خوشالشی صدیہ تاریت ہوئی چه دائی بیان کو چه عیسیٰ چی توائے پخوانیو شرک ملے کرے اپخوانی انبیاء اللہ مدیر علی گیل چرا مدد کئی نو عیسیٰ چی بیان شوئے دے نو چه عیسیٰ چی کروشو نو دیتارلی شروع, شروع کرو سولیو تاری صدا تاری او خوشال چی اینگر آرے بیانو کر من گذرله عيسى عليه السلام کو يسد يسيه من الف ا يسد يذهقون داغه صدا اصل کے رسول دي زاويه کله کي بيان کي شو پمن دي کي عيسى عليه السلام کي عيسى ابن الله ايسا کرمت شو لقوصه کي قبر باندي اباده مندي ا مې یو تنکې په پیغمبرځه بازار دې زتلم زه ها پیغمبر راځه تا اجازه منلې نو څه ته پیغمبر څهګه حدیث کراې چې پیغمبر کوم ځای ساور کې نلته بخښي نو هغه څوک ټاکه څوک نو ټاکه پات شو دانه دې دته جوړ شوې ده داونې مشرکین کله کله کل دلیل باطل ذکر کی هنه دای تالو هې مثال نرسو خو داونګې دو مشکین و رد چه بیان قیشو ایسال لیبنی مدید دینا چغیو آلیه خوش آلو وقالو اید اید آلیتنا خیرون مو کن اکان بندی انی اولی دی یا دا اموم یا دا اید سمانا تو آیچی آلیهن نیشتے مو کن اکان بندی انی اولی دی انگر تا سلام کو دانه چا انکم متا بدون جواب ده تر دای ترشه حسب جهنم مون غلی غردی یا عیسا عیسا غرد نه چا غلا او مون دغی کتاب کرا انی بیان کړي عیسا تا لرم غر جگہ بلکی قوم حاصل دا تاسو د عیسا نو لاذیکن کو د عیسا خبر اومنه نو دا مغربندو ما په نعمت کړو ام ګذرنیو دلیا پښوال بنی اسرایلو مثلا م عیسی علیہ السلام لا غیب پیشوا م ما اره پیشوا ورول د بنی اسرائیل اغدا یلو اکلدا ی د مونږه نووګر دومون تاسو نه پرشته نه دې بیان کوي دل راه مگر جګړه بلهم قومه غژمون دیسټ جګړه کوي مطلب ځان نه پوهیږي نو عیسی مگر باندې اونکو نه مات اگر ورون دل پېښوار بني اسرائیل او عرب بني اسرائیل پېښو او اعلانو اگر زاجد مونږه بر اعتراض که ته حق پیغمبر اينو فرشتي دراشي د اميس کي كلام راو د پارا د عيسا د عادت عيسا ابو دو فرشتي ما بودي او عيسا ته کي دوست کو د پار دي اګه راځي چې موږ نه نووګر دو تاسو نه فريشتي ځمکه کې پاتيشه اوګه پزمکه فريشتي نو دا فريشتي راولېږم او پزمکه بندیان باندې نو ما باندې راولېږه کله ما راځي نو استاد په وزمي ستاسو په فريشتيږي نو ما ورته فريشتي راولېږل حضرت رضی الله تعالی عنہ تا یو ري چاوي چې دا څو دې حضرت چې کله خپل فیصله نو دا غیب په خلافات کې جنگ و نو او کلنه کې تا خلیفه که جنگ و جدال, و جدال شروع شدت ته حضرته دی خسته جواب کرد حضرته دی او ٹیک کله کلنچ اغای خلافه و نمو رعیتو نوچ اغای بس امرکو نمو منل نو جنگ و جدال ده سرم آغره او کلنچه دا خلیفه شم اتاسو می رعیتی نوچه دا سوام نه نمونی نو جنگ و جدال ده نو دا غستاس دو وجه ن کتا سپذ مکر فرشتی وی نا اللہ فرشت را لگلیوان ادا و اینو ادا راتل دی و اینو ادا قرآن و اینو ادا راتل دی پیغمبر نخذ قیامت تا بل پیغمبر نرادی نشکن کوئی پذیر نقی باندی ازما اومنی دالار نی غیرہ ابن نکی تاثل شیطان شیطان دشمون سرگن دی و لما فرشتو عبدیت دکرکو یا غوی بڑا عبادت دی نو ادی صاحب بیان شروع شو اګه راځي چې راغی اسا اسلام خدایلو نو قالا هو اسا ورتا رانتاستا بالحکمت پدانشمند پپیغمبرای ابیان کوم تا جوابه امسال چې خلاف کوئی نویږي د الله او منځ زما زما خبره الله رځما او ساسو دے نو الله باندې کی اسا غو په دې راغلو تاسو لي اسا الله وایي دا له اذنې را مخ خلاف ګډلو په می خپل کې پتام بیاونه ټولم بیا په دیو مصلرا دی نو لاکه ته ظالمانو دا دا عبدرزنا کې انتظار نه کوي دی چې خلاف یو کو نګوري دی مگر قامت چې راوښیناسه پاده یې نه پويږي ا دوستان پر راس کې باځه د بازو دشمناني مگر چې دوستیو په تاپا ان مدین اتباع دنه مال او قوت او قوت د دین او ریحو د دین په کار ده دوستي په دین کې په کار ده با ته ویل مطلب کاين زمما دوستې خپل مې مطلب چې کوم زماره ورته اگر چې شرک او بدعت کینې خپل چې په دا دوستان به دشمنان شي ها دا چا دوستی چې په توحید او سنت واه نا غبا نه ش دوستي شي دا ما خپل حق پات شي اې بندیان نو نشته را پتا دنن بندیان زمما چې منلو زمما کتاب ایمان اور زمما پات جمعو یک لکشی ا کتاب بیان کئ او منون کی دما کتاب نو وریسی دئتا دنه شی جنات تاسو سو او بیان تا سو تو هرون او شالا هرون کما معنا کئ رهباره ورزوله به شی پدایبان د مځمی دثرو عقوبن دثرو ا پدای کی بیا چغاری نه زنو دئ دی ایخی سرګی دئ دی دانت اوی دوتہ چغوری نو سر کې به خوشالي دې صاف وي او اگر اوروونکي ته چې ګوري نسوي به خوشالي دوه بو سره تیږي اځه تاره چنه ورارالو نو که سره تیږي نو یې دپګي غوته یې خره منورې انداسي خړي اځه ته څړي انداسي ننګلي نو صافي نو که چني نو ته اګه لوګه ګندې نسو ښون کوي صاف لوکي دا نه کېد هر قطوکی باندې چکرې چې باغې مسري دا ته د دریا دмун کېره چې اوله ګندې دغه په دмун باندې چکرې ا دې چې نه راګي بېږي دا تا کې نه ورته دا نه چې صافي زائبا صفا یا چای دانا که دا کور بای دیران بای، چرگان و غل بای، دوارو بای نوغ بگنده ای، پخیر با پیوتی، ده ای، توٹا با پرتای اور دیران کی ذره ناس کی پران بای اور یکی ایستر کی اتازو بای پا دیکی میشا جنات آوائی چی درکیشو پا سبب در عمال وسیلت شې د نه کمل قرآن کې دز زایا عمل دا وړه پرې کېږي دې دې ا دینه و خوې اموجېمان پاداد جانو کې وې ہمیشہ سپګ بني شي او فوتور سستې دن چې دې و منی کې پر آزاد پیدا و نه وخت راخبځې تيږي ډېر ډا بنو دیږي سپګ بني شي د نه آزاد اځيبه پرې کېنو می دي ظلمو کوي پرې لکه نو دې ځالې اے فرشتے دجد و ضعف دعاو کا چی اللہ منگا مڑکی لحق رب دعاو کا چی خواہ منگا مڑکی فرشتہ تاسو پدے کے باوخت ترون کی مڑی گئی نا قال او بوئی اللہ داغلا تاسو تاب پورا بیان لیکن اتاظت اللہ حق لڑا بدنون تاسو پورا کتاب نناخذ کن اے مضیو تید ایو کار ستا دمرگ منګا مضبوط کوم کیږي زم ما او ګمان کوي دی کینارو موږ روزلې جرګه بلکې زم فرشتي مليکي زمورم بلکې فرشتي مليکي او ته میرا باندې بادشاہ لنه نو ز اول لاله بنم عابد بدین عابد معنی عارف قد بخرات برفرض نایوي نو نا اول تذین کار کوم عارفي ابل کلهغه نایبی الله ولی په زباوال هغه را باندې کوم نشته بعد رب دسمن آزموک خامداش داشینه ته الله بیان کوی پیریږي چې په پیو وی عباس کوي حقه کې چې ملاقات کوي ورته زرا چې څلور شو دے کمال الله واته چې بره د متصرف اذ د متصرف الله متصرف برم د اختیار چلیږي ختم الله حکمت الله له پوها اخه تهونکي ده الله نبي دي شرقي دي چې لهیا ته از قانون کو په دې کې عالم مدارشي دغه علم مقامات تبا تباطب شي واغدار ندي اصل جواب توه دې لپاره موږ را مدد کو چې موږ له سوالو کې واغدار ندي اگسان چې را مدد کوي اغه لړه بيدل نه نه شفاعت د خلاصونو د خلاصونو واغدار مانوي مختيار کړي چې تاسو کا مدد کوي نو ته مختيار یې اپا دا لکه نو ځان ته فیاض کوي نور یې واپس راو شي کا نو وي مگر رخلاصونو والا بواګداری اوسو چې بيان کوي د توحید یو چې توحید په مسلې دنیا نه وهم يعلمون او دا شفاعت کوم کی پووی پمای خو باندې چې د هم پتو ایزلا غل دی دیشو ته دلته ذکر کرا یو زراتلی سورته توا کې الا من ادنل او الرحمان یو اسوبه صلی سي قیامت کې چې قرائته چا ایمان نصیب کی ناله تبو وای کته د الله سره مجه مانو شفاعت کله خاصه غوړ نه اخلاصون پچرت دي چې موهیدین چې شفاعت به کوي ااسوکه چې دې په ایمان سره تلي یوم چې دې په وې تر اجازه شفاعت مو غووم په ایمان راغله ادرې لمن ادن الله الرحمان چې اجازه توک چې زړه لسکا څخه خاصوم ستاسو شفاعت په شرط دې چې مؤهدين وي نو دا درې وړه شرطونه پوهنی شه نو ته اجازه شه دې ایمان تلل ته ته پتاه نه صاحب ایمان پوري ټیک دې پلاسه به کله شوات شه یمتی هو قیامت کېږي دانه کې قبر کې قبر کې هغه صاف ایمان سپور دی او قبر کې لا دغه اسلام نشي قبر کې هغه ته یادت نشي هغه د پوزو کې دینه چا په کې دی نو ای الله نو له کومه ورزله شي او شاید دې د خپل پیغمبر د دې دې پیراد کېل پمانه راکول او و متوري شاید دې پیراد دې په افت دې انا یو فکن و شاهده علی قول النبی صلی الله علیه وسلم دی وګرل شو د حقنه او شاید دی دا خپل پیغمبر چې الله دا خپل ایمان لرایي مګو او تینا و سلام اوه زما استاذه بایکات سلام نمتارکت سلام د بایکات ته سلام د تحید دی سلام د دعا ده سلام د تحیه دی سلام په ګنیمانی دی سلام پرنده رحمت و, و دیتا سلام علی موسی و هارون دې ته سلام درحمت وي سلام په معنا د ترحيب اذا جا کلری نو مين بیا ته نا فقل السلام علیکم دې ته سلام د ترحيب وي سلام د دای کار قل سلام زمانه بچته ابراهیم السلام علیکم و سلام ما نه بچی ز سلام ته دعا اله کا السلام علیکم دفعی رحمت و فای رحمتن سلام ته تحیه بار السلام علیکم سلام ته تحیه نو سلام وګغنه مانو دې سلام ورته شه او ا ما بچ زره دي پوښی صورت کې کثرت شغات تم شي کینو او صورت کې زیاد تصدیق تشجيع ترغيب تبليغ ته دا مسلا یو استاده دا ورو ډېر په بدره اډېر په کله کوي چې ته اسورت کې د مسکینو غني شو به دا هیڅ جواب نه